Rigtig hjertelig god aften. Og velkommen til 52 minutters verbal gastronomisk afstraffelse i selskab med Banyus'likørsdue. Ja. Yeah. Forresten Simon. Ja. Inden vi kommer for godt i gang, så kan du være at lige skulle høre den her lige at mig på. Er du klar? Ja. Mm, ja, ja, ja. Jamen, øh, jeg er imponeret. Det er Men, også øh, I aften skal du som lytter være vidne til ingen end en ordentlig røvfuld af det, som du altid kun selv går og drømmer om. Og hvad er det så, Simon? Det er telefonfis. Og få penge for at drikke sig fuld I plastik. Så Og så har vi øh, modtaget et øh, interessant demobånd fra en velkendt stafage ja. i Banjus Likørstue. Og en masse mails. Der er en lille konkurrence. Vi skal selvfølgelig dele mærketøj fra Alice ud i stor, rundhåndet stil, som vi altid gør. Ja, men alene øh, mere Bare spring ud i det. Nej. Det skal måske lige være... Det her. <skræls> Eller det her. Oh. Yeah. Men uh, det vil stå også alt. Lad os ikke... Så, det var, kom der. i gang. Ja. <skræls> God aften. Og velkommen til, Kattet. kan det virkelig passe, det smager så godt. Vores mestarkokkeprogram, hvor vi laver lidt mad stille og ro. Mal lidt over et glas rødvin. Okay. Jeg beder folk derude med fat, ly endda papir og noget under undervejs. Vi skal være vidne til kokkekonst på et ekstremt højt plan. Og vores mester i aften er Madkunstneren, kokken varner for Bogense. Ja, hej. Velkommen til Krannert. Lad os lige starte ud med at nyde et glas rødvin. En glas rødvig, jeg skulle lige sige at Nu er der sgu ja, til et bajer, du er år Ned lortet, skål Øj, oh, oh ja, oh kæft var der egentlig de bajer Bortset fra det, så jeg der må fortælle lidt om, hvad vi skal lave i dag Vi skal lave hovmesterruller Med sjønbær Sprink oksekød og skiber grød. Vi skal lave Fuck, nu har jeg sgu glemt det. Ja, det er virkelig passer, det smager så godt. Jeg lover for, at det kommer til at smage rigtig godt. Vi skal have brunkolsfri med margarinstænger til dessert, sommermakral, potteål, madæbler, havkat i fad, øl. Ha, finde i den. Fadøl. Ungars gulderslikør, aromasalat, ostegrating, blomkulstuder, hele lorten, du. Gode gamle opskrifter. Så snakker vi ikke mere om det. Ja, det er virkelig passer, det smager så godt. Jeg lover for, at det kommer til at smage så godt, du. Det bliver så røvhurtigt snapper efter skjorten. Det synes den. jeg lige, at vi skulle smage. På jeg Rødvin? Jeg skal kræfte mig ikke noget rødvin! Du... Næh, en bager, det ved man. Hvad i en dejlig bager? skole i min Ja, du har jo gået på kockeskole oh, i sin tid i herningen. ikke have en bajer, jeg var bare lige for at, sådan, lige at sætte gang i lortet. Ja, ikke... At... I sin tid, der blev du uddannet på kockeskole i herningen. Årh... Oh. Oh. Hvordan, øh, hvordan var det Hva, at gå? Hvad? Er vi øh... kommet for at grave min prædeling, hvor jeg skulle lave noget mad øh, Jo, du tabte din ja, cigaret ja, okay. ned i maden. Cigaret? Ja, det bliver en cigaret. Det kan jeg have dig for. Alle kunderne nede på mit værshus, hvor jeg laver mad. Det er helt vildt med det lort, du. Men jeg til gengæld kan jeg fortælle dig noget. Jeg har regnet lortet ud, du. Jeg ved, hvordan man laver mad. I stedet for at have gang i dessert der rette mig røv og forret, og hvad alle idioterne ellers vil have, så lav helt lortet jeg på i gang, og deler er det, det ud du desserten bagefter, lyderne, Det desserten du du står og laver jeg det. Jeg lover for. Vi starter ud med noget brokålsfilet. Og noget jeg synes, lige, Men jeg, jeg vi, synes skal vi skal opsummere for, vi for lytterne. Opsummere, Vi skal ikke opsummere skiddet. Øh, skal du prøv lige høre, jeg, jeg forklare lytterne, hvad det er, er, du laver? Og det, og vi starter med en kop mayonnaise, spise... gful, fiskesind op, hakket løg, påkokket æg, og så er det lige tid til at fejre. Jeg tror lige, vi skal opsummere og... for lytterne, hvad det er. Vi skal ikke opsummere noget som helst. Du. Vi skal tværtimod have et løg, to kulderødder, peberkorn, en kop ægge, og klippefisk, fiskesind og smør. Og så i hatten skal vi have pikvar, skiveskovende løg. Og frisk kakkeskalotte, løg, Hvor... flå tomater og persille, og så er det tage ja, men... her klart, den er ret. Jeg, skal Jeg lige forvejen lige, her lige, at er det, er det, det må være tid til at nyde et glas rødvin. Det er ikke tid til noget andet end fejre så ned med lortedum. Skål! Øj, ah. hold oh, kæft, hvor der er I lidt i du Så skal lave øh, jeg lave ostekrætioneret blomkålsuppe Øj, jeg det vi, vi med. Af for i for dag ja. Vi tager ikke af med noget som helst, du På for med 120 grader Jeg tror vi tager i, i dag, Jeg tror vi tager af i dag, Og ja der lever sammen med suppesviskeren. jeg tror vi tager. Efter det, så så tager du ja, til Tak til Jeg tror vi smager så godt Og det var så radiokøkkenet for Det bruges man med distabølsen hvor øh, panden er brugt på en stor løgn med, med sukker og peber. Ja, hvad er der? Vi siger tak til dig ikke i dag. Nå, så vil jeg sgu smutte dig, for jeg laver ikke mad om en baj. Hej, hej! Ja, yeah, vi siger tak til kræneren. Rigtig hjertelig god aften og velkommen til leg med ord her i Banius Likørstue. Og i aften der skal vi jo trods alt øh, sørge for, at der bliver bygget broer mellem Sverige og Danmark, når vi nu har fået broen fat i ordspillet. Og derfor så har Banius Likørstue valgt at udgive en lille lyd ordbog med svenske ord, som er nyttig og kan komme til sin ret til hver en tid, når man møder en svensker. Men der vi nu komme nogle ord. Så sæt bondoptealen til og i kan lære at snakke svensk. Men lad os blot komme i gang. Nummer 1. Volvo. Volvo. Nummer 2. Vikingerne. Vikingerne. Nummer 3. Tv öl øl, tack. øltak. Nummer 4. Fisse. Fitta. Nummer 5. Mere fisse. Mere fitte. Nummer 6. Astrid Lindgren er dum. Astrid Lindgren er dum. Nummer 7. Emil fra Lønneberg er en fusker. Emil fra Lønneberg er en fuskere. Nummer 8. Ishockey er en bøsesport. Ishockey er en bøgesport. Nummer 9. Heavy metal. Heavy metal. Nummer 10. Hård rok. Hård rock. Nummer 11. Karlsson på taget er mærkelig. Karlsson på taket er mærkelig. Nummer 12. Red jobbe, død eller levende. Redd jobbe, død eller levende. Nummer 13. Fisse. Fitta. Nummer 14. Fisse. Fitta. Det var alt fra Banjos dansk-svenske ordbog ind videre, men vi vender forhåbentlig tilbage. Hej hej. Adams. Jeg kunne, jeg snakker med Kræsten for ren. Jeg skal høre noget angående et engagement. Uh, Øh, øh, det er der designer fester, ikke? Jo, det er det. Ja, nu skal du høre her. Øh, jeg er netop vendt hjem for en enormt spændende forretningsrejse i øh, Polen, og der var jeg til en, øh, lad os kalde det, en sofistikeret fest. Ja. Som jeg gerne ville prøve at genskabe for mine venner herhjemme. Ja, hvor mange af det er, og hvornår? Ja, det er, er første en gang til næste år, men øh, man skal jo have god tid undersøge muligheden, ikke? Det er da klart. Det, og fordi at så kan man også få lavet... Øh, jeg skal have syget i invitationen, siger der nemlig. Så men jeg skal, jeg skal lige først spørge... Øh, det, jeg snakker om her, det er en såkaldt hardcore-fest. Okay. Er det noget, jeg gør i? Hardcore? Mener du, øhm, hos, hvad, hvad mener du med hardcore? Ja, vi er nok lidt over i den fetis afdeling. Okay. Øh, vi snakker nogle lederkors, vi snakker nogle gabestokke i cement, vi snakker noget strømførende vand, vi snakker, vi snakker sådan en, nogle lidt mere fetischramte ting, nogle gummidragter, noget, noget gasmaskeværk, en kondicykel uden sadel. Der er lidt forskelligt, ikke? Uh, og det var altså noget, jeg ville høre om I gør jer i. Altså, det er ikke noget, vi har gjort at sige, hva hvem er festen for? Det er jo bare for mine venner. Okay, og for hvor mange er, er det cirka? Ja, vi bliver vel 200. Okay. Små 200, og så skal der selvfølgelig også være masser af bejre. Okay. Uh, altså der er der nogle af tingene, jeg vil kunne levere i hvert fald. Uh, men jeg må ene om, jeg har ikke specialiseret for meget i uh med de, kan man sige, seksuelle undertoner eller overtoner overhovedet, det har det, altså vi har jo mange firmaarrangementer, skal jeg sige der Nå, no, det var det. Og øh, jamen, det er ikke fordi, du skal, det, det er jo bare at tage, det er sådan det, det, vi har specialiseret os i. Yeah. Øhm, Nå, det skal man ikke være ked af eller skamme over på nogen måde Nej, nej Ligesom jeg ikke er skamme over at gå og, og blive som voksen mand <laughs> Nå okay øh, men, øh, men altså det er jo det, der, der er der nogle ting jeg vil kunne levere til jer. Jeg kan da levere ja. øl Jeg kan levere en masse øh, øh, Kan man sige måske øh, ja, Vi skal lade noget at spise os Ja jeg havde øh, Jeg havde tænkt på smørbrød Okay Ja, helt belagt. Ja, det er der jo ikke nogen ben i, hvis man kan sige det sådan. Nej, men mindre det er <laughs> Ja, okay. Nej, øh, ja, jeg havde tænkt på øh, bajer og håndmader, inden i ja. sådan en fest. Det er jo noget, der sætter gang i systemet, ikke? Sikkert, ja. Øh, og vi har jo både urinslede indianer og øh, overspiller med, så der skulle gerne være øh, ja. godt grundlag for et godt grund af for en ordentlig øh, kalas. Okay. Men øh, ved du hvad? Øh, Vil du, jeg skal se, øh, for, for jeg, jeg tror ikke, det er mig. Nej, okay. øh, men øh, der, jeg ved heller ikke, hvem, hvem du skulle henvende dig til. Bummelum Ej, for satan det var godt Åh, oh, jeg sætter lige og drikker noget vand Vi er nået til det sted i programmet Hvor vi årsager, Altid når til Og det betyder at vi skal Snakke lidt om Ja, vores kogels Og mails øh, Og sidste uge der var det en spændt konkurrence. Den var, vi vil nok indrømme, lidt svær. Og det Man har, skulle jo ikke tro, at den var svær. Ja, men øh, det har ligesom øh, kvantummet af rigtige besvarelser ligesom bevidnet om, at den her konkurrence var enormt svær. Ja. For vi har faktisk kun modtaget én rigtig vinder. Vi har fået et hav af bud på, hvad det var, men vi har faktisk kun én, der har vundet. Der er faktisk... Jeg er to, men den ja, en, det men... er min midlidenhedsvinder... Ja, men der var også øh, sidste uge, eller sidste kongress, der var en, der havde vundet, og han har skrevet ind igen. Det kan ikke blive ved, vel? Nej. Det ender, om man kan åbne en tøjbutik med alt det mærketøj, han får. Og så bliver han jo Og Det er jo kun også to, der er det. Ja. Men øh, man skulle altså gætte, øh, Jan han var ude at smække. Han var ude at smække nogle døre, øh, eller faktisk en. Og man skulle gætte, om det var en øh, jerndør, øh, en havelåge, måske. Ja. Højne. Øh, dør, Det var det. Øh, yeah. Og det korrekte i ansvar, det var selvfølgelig en hjerndør. Ja. Yeah. Og det er mass Pedersen øh, fra Brøndshøj, der har gjort det. Han har simpelthen vundet en øh, yderst smuk øh, Alice mærketøjs t-shirt. Ja. Yeah. Og han har ikke skrevet, som man selvfølgelig skal huske, når man deltager i konkurrencen. Og skrive, hvad størrelse, Om, man bruger. Og det har ikke skrevet, så han har fået en småle, så han sidder helt stammen ned til kroppen, så det ser rigtig blæret ud, når han skal ud og fyre den af i byen i mærketøj. Og det er jo vigtigt. Han har skrevet, jeg tror, I har været ude og rive i en jernlåge. Ja, man fristes næsten til at skrive en jernlåge. det var faktisk ret god. Ja. Så den har han fået. En øh, dejlig vinder. Og så har vi så en øh, kvindelig vinder. Og hende har vi altså valgt, fordi at svaret var så fuldstændig åndesvagt. Hun har skrevet, svaret er en staldør. Helt konsekvent. Og øh, det er Iben Rasmussen fra Vejle. Og øh, du har også vundet en t-shirt i ja. i Mærketøj. Så det er jo bare... Øh, det er helt godt. Det er fantastisk. Det er tro, man kan vinde, selvom man svarer forkert, ikke? Det er, fordi vi er så gavmilde. Ja, er det, er. Men øh, Jan, du har også... Øh, <laughs> ja, det har du, jeg i hvert fald fået noget galt i halsen. Men du har også øh, du har også ja. hygget dig med vores mails. Og hvad har har, du har fået nogle mails det vi sidder med. Ja, der er tre drenge her, der spørger, øh, hvad volder betyder. Øh, og de foreslår sådan noget som, hey, sad eller hvad så, hvor går det? Og de har også skrevet, jer jeg og det betyder faktisk, at jeg sværger. Voller. Voller. Oh, oh, ja, så det var sådan set bare det. Jeg svæver. Den sender vi lige afsted her. Uh. Og så har du en anden. Uh, har du? Ja, yeah, yeah, yeah, det har jeg yeah. faktisk her. Der står vi her. Hej, Jan og Simon. Jeg er lang tid, i lang tid gået rundt og syntes, det var lang tid siden, jeg havde hørt noget fra Lisbeth Onassis. Altså hendes stemme i radioen. Og jeg var faktisk bange for, at hun havde stillet træskoene. Men så i går aftes hørte jeg hende i fangshowet på B3. Og det var rigtig, rigtig lækkert. Hun var med i Rap Hørte I det også? Ja, det gjorde vi nemlig. Det gjorde vi nemlig. Gjorde vi ikke det, Simon? Jo, jo, selvfølgelig. Det har altid fungtshow. Yeah, ja, og jeg kan nok ikke skjule, jeg er en meget stor fan af hende, så jeg stiller lige et par spørgsmål. Det, det skal du bare gøre, Mikkel. Ja. Og første spørgsmål er, hvilke postnummer har skæres minder rød? Mm, det kan vi desværre ikke oplyse. Det er noget lignende det samme som Bøster. Det er bare omvendt. Ja, det ligger lige ved siden af julerup 40. Og så står der også, hvad størrelse bruger hun i teleslyngen? Det er stort. Det er meget stort og tungt. Og så spørger der, om vi ikke kan ringe til hende. Øhm, for lige at få et indblik i verdenssituationen. Og nu er det jo sådan, at vi rent faktisk har bestilt en opringning fra hende. Og jeg tror faktisk, at hun ringer lige nu. Det er Banyus' ligørestue. Ja, goddag, unge God... Hvorfor ringer de til mig? Ja, det må jo næsten være de spedonazis, vi har igen. Ja, det er nemlig korrekt og rigtigt, unge man. Det er lang tid siden, hva'? Åh, oh, ja. Ja, det skal jeg lige love for. Hvad ligger, hvad ligger du og nøkler med for tiden? Ja, jeg ligger og ruder mig lidt i fritiden. Man uh -huh. sidder jo indenfor og kigger ud. Ja. Så sidder jeg og strikker en hue med huller til ørerne til min autonome barnebarn. Nå, men det lyder da godt. Ja, det skal uh -huh. jeg love for. Det lyder da det helt ind. Det sort lige. sommerstrik. Sort sommerstrik, jamen ja. det, skulle også, det skulle være blive helt stort her til sommer, har jeg ja. har jeg læst i en af de gode blade. Ja, det holder altid hele året rundt. Det er nemlig rigtigt. Ja, det er dejligt. Ja, det er det da. PT har imodtaget min musik, demokassette det, det er med rigtigt. løriske indfald. Det er nemlig rigtigt. Den har vi modtaget, Lisbeth. Det var godt, du ringede for at minde mig om det, for det her, jeg er jeg da oh, faktisk det glemt. var da prisværdigt. Men jeg tror faktisk, vi kaster den på med det samme, så. Nej, så det lukke op fra radio og optiskementer? Jamen, det synes jeg næsten, du skulle gøre. Ja. Og så have han fortsat god weekend. Hej, hej. Det er mig, der takker. Ja det var så lidt. Ja, pænt dag. Hej, hej. Hej, hej. Og uh, så har man lige stået op igen som folkepensionist. Åh, oh, uh, lave lave dig. Jeg tror, jeg har nu Åh, fanden skal jeg lave i dag? Jeg tror, jeg starter en lur Og så skal jeg sætte mig Og, og så en kop med kaffe og sukker i Og så et stykke med For det kan jo alle sammen godt lide Og så skal jeg læse Ja, jeg får ekstra bagt brugt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 de unge mennesker, jeg ikke dør i klam Før når de holder op med at drikke sodevand En gang rejse op for en ældre dame i bussen, de kan Gid, der var flere, som mit børnebarn Han er sådan en frisk ung mand Og de kunne løre det blad af mit vindue til, til verden Er der uler i musen? Ja, så får jeg straks færden jeg ved alt om de kendte Og mest om de glemte Og de kan se mig i bageren Og tørk, her på mesterstang hente Se de unge Hvad er det dog de gør vi vores fædre land. Som ældre har man tid Så kom der ind og få oh, ind til den ja. Et skridt frem Og to tilbage Ringer de på døren for de kaffe og kage. Et skridt frem Og to tilbage For går noget Er det meget der Et skridt frem og to tilbage, ringer de vågner, hvor de kapper rådede. Et skridt frem, og to tilbage. Foregår der noget af det mig, der skal klage. Når det brænder, nu skal I se, at vi har det godt på os, og og jeg går så dårligt, hører så dårligt, har det så dårligt, lugter så dårligt Men det på trods kan jeg sagtens sige, hvad der foregår, Der foregår altid et og andet derude Jeg holder øje med alt forbandet en den bløde Det som ikke ligner noget kan sagtens være mange mere end man troede Da jeg var ung, vidste en var alle mennesker både Du kan selv ikke posten finde halve eller rode. Alle brev til mig er disse her med ro der af den glas for min kommode ja, Den som endnu ikke er hentet kongens fode Og oh, yeah, jeg har pantet mine møbler for at spille et bingo yeah, Som du nok kan bingo, høre, ja, roder jeg også med det oh, lingo yeah, For at tjene til yeah, dag jeg var, jeg og vej af bulers lær på steg yeah, Noget af den her yeah, nymådens hoftehop yeah, musik Men mest af alle råd jeg med lidt mosaik yeah, og strik yeah, Oh ja Et skridt fra og to tilbage Ringere de på døren fordi kaffe er kæld. to tilbage. For at noget er det mig der skal klage. to tilbage. Ringere de button døren fordi okay. Et skridt frem og tilbage. For at noget er det mig der skal klage. Et skridt frem tilbage. og to tilbage. For der noget er det meget at skælge. Et skridt frem og to tilbage. Ringer de på døren for de kapper og okay. Et skridt fra, og to tilbage. For der noget er det meget at Goddag, det er kattens værn. Øh, jeg ja, goddag, de snakker med Hjalte, hvad de bræsker. Jeg skal høre omkring nogle donationer til kattens værn. Ja. Øh, angående min mor, hun er, øh, hun er skræntende, sådan rent helbredsmæssigt. Ja. Og hun har nogle ting, hun gerne vil donere. Ja. Øh, en stumtjener, en kaffemaskine og en slagbænk. Mhm. Mm og jeg ved ikke, hvordan det foregår. Jeg, jeg er lidt i tvivl, jeg undersøge det for hende. Hun er så glad for dem i Ja, hvor bor hun ind i verden? Ja, hun bor ude i nordvest i København. ja. Altså det, som jeg ville synes, var det rigtige at gøre... Det var, hvis jeg gav telefonnummeret til katteinspektøren, som kører i Nordvestkvarteret. Katteinspektøren? Fordi sådan nogle har vi jo, der kører rundt, hvis det er sådan, at man selv har svært ved at bringe det her til, ikke? Nå, det tror jeg ikke bliver noget. Det skal jeg nok gøre for hende. Det var bare... Okay. Øh, og så, så har hun også... Øh, ja, der er nogle forskellige... Jeg, jeg, jeg ved ikke, det er nogle kakler af noget, noget ler. Jeg, jeg ved ikke, hvad det er, men hun vil i hvert fald gerne donere det. Ja. Og så er et kærkommende beløb, hun vist også på kistebunden, tror jeg, som gerne skal ryge derud. Ja. Øh, hun har afskrevet mig som søn, så derfor vil hun donere altid katten, men jeg har alligevel lovet at hjælpe hende lidt. På trods af, at hun er noget for kalket. Ja. Men altså, man skal have fat i en katteinspektør. Ja, men det er mere, hvis man ikke selv kan bringe tingene, ikke? Det det, så kan vi... man tale med inspektøren. Det var det, ja, det var det. Det var ja. det, vi blev enige om. altså det var mere det, ja. ikke? Fordi, du... ellers så plejer det at være sådan, at forskellige ting, øh, hvis, hvis folk har noget forskelligt, som de gerne vil donere, så enten så kan de ringe til vores advokat, eller de aftaler noget med os selv herinde på ja. adressen, ikke? afhængig af, hvad det er for ting, for eksempel. Ja. Jamen altså, nu er det jo ganske små ting. Ja, ja. Men øh, en stum og en kaffemaskine, det er vel bedre end ingenting? Jo, jo, jo. Men hvad hedder det? Ja, tror jeg tror men... Det vil jeg sige videre til hende. Det vil hun i hvert fald blive glad for. Ja, øh, helt op, jo. ikke, hun bliver ikke glad for at se mig, men hun bliver glad for, at jeg har undersøgt det for hende. Nej, det må vi da håbe. Ja, hun er, det er noget ser gammel skabning, men ved det være tak skal I have for hjælpen. Jamen det er så lidt. Kan den fortsat på en weekend? I lige måde, Hej. Hej. Nu er den her langt om længe. Papa Pukeks og gas 12 lags for madelskere der er vilde med at smide kaloriebomber på eget Kort sagt, Papa Pukeks og gas er borgerkrigen til din badevægt. Papa Pukeks og gas er bedre end dårlig sex. Så hop ombord i en næste gang, du køber at sætte til kinden. Papa pug og gas med kage. Uh, Jan. Okay. Nu kom vi Og øh, det betyder jo, at øh, vi skal i gang med vores konkurrence. Walter. No, no, no, no, no, no. Ja. Og øh, for ligesom at gøre konkurrensen lidt mere tilgængelig... Skal vi sige det på den rigtige måde? Ja. For at gøre det lidt mere tilgængeligt for alle folk, så har vi valgt at lave et rigtig, rigtig pjattet og krukket spørgsmål i dag. Ja. Hvad? Jo, det er nemlig rigtigt. Og øh, skal vi ikke lige... Vi skal nemlig af med noget mærketøj, og det skal... godt Skal vi lige prøve at sige, at øh, nu skal I, kære lyttere, gætte. Vi har sat en person i stævne. Og vi har fortalt en vidtighed. Og nu skal I så gætte, om vedkommende griner eller græder. Ja. Er I klar? 1, 2, 3, nu. Gæt. Ha! Ha! Ha! Ja. nogle vil, vil måske kalde det over, overdådigt. Andre ja. vil kalde det underdanigt. Men meget let konkurrence. Meget, meget let. Synes jeg, men jeg kender selvfølgelig også svaret. Det er måske en derfor, at jeg synes, det er lidt. Var personen her meget, meget glad eller meget, meget ked af det? det er du skal var, ja. sende dit svar til bagno.dr.dk Og husk din tøjstørrelse og din adresse, hvis det altså er, du vil have mærketøj for alles. Hvad er det her? Nå, du har godt nok noget godt. På jeg tror jeg ikke, det var flere, det kunne kigge tilbage. Nå, jeg tror, du var bare lidt. Øh, lidt. <coughs> Men øhm... Skal vi videre? Ja, det skal Godt. vi jo igen. Og du sidder med nogle mails. Jeg sidder jeg her. Amager. Jeg har simpelthen kørt en sækkevogn ind fyldt med mails, der kun handler om én ting. Og det er noget med... Åh, oh, for sagt, jeg gør. Åh, oh, jeg sidder lige at kører på. Ja, og dem har vi fået rigtig mange af fra blandt andet... For lige at nævne i flæng, David Knudsen, Mads Jensen, Morten fra Næstvede, og Stefan, og Jakob Andersen, og hr Jensen, og så Sonny kunne vi blive R, og Johannes, Jonas S. Bertelsen, og Lasse, og Thomas Krohmann, og... Tjen, så... De ja, jeg ved. kunne blive ved. Du, du har jo lige et fyldt ved de brev. Ja, Mails hedder det. Det et ja. brev, det er for Det er kun noget, der laver i reklageren. Mails, Mails. Breve. Men... Der er mange, der spørger om øh, forskellige numre, som de har hørt i programmet, hvor vi ikke har sagt, hvad det har været. Og hvis vi ikke har sagt, hvad det er, vi har spillet, så er det fordi, det er noget, vi selv har lægget roet med i fritiden. Øhm, og til dem, som måske synes, at noget af det faktisk var okay, kan jeg sige, at 1. november, der er der en CD ude med en hel del fra Banius, de af. Og blandt andet også øh, den der med yeah. om og så videre. Spillet Ja. Øhm, der er selvfølgelig også nogle af dem, der ikke kommer ud på med ud på pladen. Nogle telefonting. Det er fordi, vi ikke har fået lov til at bruge dem. Og der er selvfølgelig også øh, nogle numre, som ikke kommer med. Men det er fordi, der kommer en LP efter jul også. Ja. Det var sådan set det. det. Meget... Så vær tålmodig. Der er kun cirka en uge til, at I kan stå med en Benio CD i hånden. Det, er det Og I skal nok alle sammen blive inviteret med til receptionen <hømmen> Ja. Vi skal videre, Jan. Nej, ja, det skal vi nemlig. Jeg har nemlig fået en mail her fra Kenneth i ved. Hej Kenneth. Hej oh, Kenneth. Og han skriver, øh, han øh, spørger, og der har sagt, om vi ikke kunne spille noget øh, musik, fordi er rigtig godt kan lide programmet, men jeg kunne godt tænke hvis vi spiller noget trance. Vi har ikke noget trance, men øh, vi har noget, som vi har ligget rodet med. Jeg ved ikke, om det, jeg tror, det hedder mere dans. Ja, det er nok, nok uh, dansepare. Det er et nummer, som hedder Goa Gardner, som også er at finde på den snart kommende Banyos Likørstue CD. CD. Øhm, så øh, smør bukserne ned og gør lysken klar og snupper noget E-vitamin for her kommer nemlig noget, der skyder en af sted. er yeah. det ikke sådan nogenlunde pænt sagt? Åh, oh, det synes jeg er meget godt. Og æblehøsten har jo været god i år, så... Det er der er, er en grund til at være generet. Hvis I er det, så kan I få en hyrevogn hjem, og ellers så er der bare kun en ting at gøre. Det er på lokale radio. Man er at sige... Okay, mine damer, her er den så. Det synes jeg er nyhydt fra Banius i Kørstue, her på 3.5.9.7.3. Det er numret Goa Gardner. Fyr den A, fyr A, af, af, Og så ses vi igen i morgen, for der er der en dag. Juhu! Plukke alle frugter Lige meget hvad Og hvor de kommer fra igen. Ja, der er, du snakker med Kirst Carl Bakke. Jeg har en lille øh, forespørgsel angående tapet. Ja. Jeg vil høre om I havde det her majstapet. tapet. tapet. Ja. Nu er det, jeg lige blank et øjeblik. Det er du? Ja. Okay. Øhm, jamen ja, det skulle være noget af det er noget jeg har set hjemme hos uh, en af mine venner, som lige har købt det nemlig. Han har købt det nede i, nede i byen. Ja. Øhm, det skulle være sådan noget det, Ja, hvis jeg skal forklare det sådan noget eller uh, hvad hedder sådan noget sausmustapet. Så er det bare med majs. Øhm. Det vil sige, det er lidt større stykker, så selvfølgelig en sagsmål. Det er ikke noget, du, du har hørt om? Ikke, ikke under det navn i hvert fald, må jeg sige. Øh, men er det noget, der skulle være købt noget i forretningen? Han sagde ikke, at det er der, hvor han har købt det. Han sagde, han har købt det nede i malerfra. Nu er det jo ikke, fordi der ligger så mange malerfra i området. Jo. Så der derfor er så tænker nogle, jeg, jeg ville ringe til dig. Nede, ja. ja. Øh, øh, øh, um... Men det har du ikke hørt om? Det, det, for, det forstår jeg virkelig ikke? Nej. Det kan så også, selvfølgelig også være, at det er i Roskilde. Det skal jeg ikke kunne sige. Men Nej, tænker, nu tænker jeg, nu jeg ville ringe ned til dig, fordi det var tættest på. Ja? Men du har ikke hørt om Majs tapet? Nej, ikke om Majs tapet. Ja, det kan jo godt være, at det har et eller andet navn, æ, måske. smart fransk navn. <laughs> Garanteret. Altså, vi burde jo skaffe hvad som helst i tapet. Okay. Det handler jo de, øh, med alle de store firmaer, det er jo ja. sandsynligvis dem, der står for det. Så det vil sige, at hvis, hvis han vil... har en etikette på ja, det det, et eller andet... Eller andet. Så, og så er vi et godt stykke af vejen. Ja, og så kunne jeg vende tilbage. Ja, Men det vil jeg lige undersøge så. Det er bare i orden. Måske vi du Ja, det er da helt i orden. Hej, hej. hej. Ja, det er bare justlig Ja, nu skal vi høre dig. Det er Mogens Haxen fra Jutubagren her dig. Jeg har skudt lige de seneste du. Gamle nyheder eller nye nyheder? Ja, det ved jeg sgu ikke du, Men han der mister lykkerjuleben Bøger der. Han skal rode du Han er blevet fyret dig for at for lykkerjulet der. Så nu skal vi kigge bag hen der i morgenklæden der og så måske kommer der en ny hver dig. Men hvad fanden var der galt med ham der? Der var masser af vildhed han var skide sjov og alt tilbage dig. Korsbyen fæller et dyrt jægersted ikke? Han går rundt i jule som en i helved, du dig. kæft han var god dig. Og nu er de kraftig med fyrene dig. Jeg ved ikke hvad der er på det der tv2 der. Det var Nordstationen. Det er Danmarks Radio du har ringet til. Ja, det er ikke TV2. Nej, det er Jeg bankersyke... Altså ikke bandet, men øh, Fjernsyn Radio og så videre, der. Nej, det, det kan skal du ikke forstå, du, for i mig kræfter den her lystrøm om du på skal tilbage, du. Når jeg tænder for fjernsynet, så skal benbuk stå der og fyre dårlig vilje af og sætte op og grim, og ulækker, og hele lort, hvis ikke det du, så kommer jeg ud i min forhold, du. og så skal jeg kraft den over hele lortisk film rundt, du, så I skammer jeg, ja. Og så ser uh, og får lidt tørræve der Marie Hirsching. Det sgu er derfor du betaler licens, det sgu for at se pala og røv. Hvad fanden er for noget? Og så på på pinden du. Han er kanon, du. Kanon, du. Hvad siger du, det er? Jamen det er Danmarks radio, det er ikke TV2, du har ringet til. Vi er et øh, bare et almindeligt radioprogram i radioen. det er ikke engang øh, TV, du har ringet til. øjeblik nu, er jeg ikke med. Ja, det er Bajus, der kører. Danmarks radio, hvad er det for noget? Ja, det er jo øh, Danmarks radio, som det altid har Den danske radiofoni. Nå, ligesom tilbage, det gode gang dag, jamen jeg troede sgu da I var færdig at dreje nøgen op. Det er noget gammelt peste der. Vi skal have nogle af de nye programmer, du ved, hvad der vil, hvor der de toer på noget ønede skider og drikker og ryger sammen det og rænder rundt og tagsår, og så i hjemme så hører os og se og høre videre der. Det er sgu det være interessant. Du I kan ikke sgu bare nøgen op, ikke? Eller så kan jeg selv få sendt ham der, at uh, Bamborghus er bliver fyret, og lige noget for hjertet og få ham med, måske at løse nyheder op eller noget det. Og så måske have noget en dame over højre næste side der, noget rødtøjer og noget, bøvere noget. Men det må jeg sgu lige selv for styr på. Men se for, uh, at velka øh, til jule, når jeg, er, jeg skal købe snor det er fredag aften derfor. for hvis det ikke er alt det så er i kraft det er færdig du kan dig helvede til hej. Øh. No. Point hvis det går goddag. Ja, dog, de snakker med Gustav Kakkelbak. Jeg har nogle yeah. øh, forespørgsler omkring indretning af en varevogn, og jeg ja. kan ikke hjælpe med? Jamen det mener jeg bestemt. Jeg steller lige om til den afdeling. Ja, tak for det. Ja, dog. du snakker med Gustav Kakkelpark. Jeg har nogle forespørgsler omkring indretning af en varevogn. Er ja. der noget du kan være behjælpelig med måske? Det, det drejer sig nemlig om at jeg har sådan en uh, folkevognstransporter, transporter, ja. hvor at jeg skal have en uh, drejebænk borer og øh, montere nogle plastbokse og nogle øh, ja, hvad hedder så værktøjsophæng. Ja. Og sidst men ikke mindst en uh, en seng. En seng? Ja, en seng. Ja, okay. Øhm, og jeg skulle bare høre, hvad, hvad, hvad sådan en øh, omgang koster. Jeg skal også have et konfur, men det tror jeg godt selv, jeg kan sætte i. Ja. Men øh, hvis øh, jeg skal montere de her plastbokse- og værktøjsophæng? Altså vores, ja, det system, vi har, det er hyldebakker, hvor man så kan sætte plastkasser ned i. Ja, ja, jo. Og der kan man jo lave nogle reoler og sætte dem ned i, men der skal jeg jo lige at vide, hvor lange de skal være, og, og hvor dybt de skal være. sådan noget. Jo. Ja, jo, jo. Øh, jamen det lyder jo meget godt. Ja. Men hvad er jeg ja, nu... Det vil sige, at jeg skal have nogle mål først. Ja. Så nu vil jeg bare lige ringe for at høre, om det var noget, der kunne lade sig gøre. Det kan det samme, men ja. den der seng der, det kan nok ikke rigtig også. <laughs> okay, men det kan være, at jeg kan noget sammen. Det ja, altså. altså det vi har ude, det er hyldebakker og så skubbe og pladsgasser ja, og sådan noget. Ja. ja, men det lyder også meget fint. Der, ja. kan jo, der kan jo rumme en del sådan en. Hvad er, hvad er målene på sådan en, en, en kasse der? Altså, vi har to dytter på vores hyldebakker. Det er enten 47 cm eller 30 cm. Ja. Og så har vi hylderne, der så springer med, med 10 cm. Helt op til 2 meter, ikke? Ja, der, kunne, der skulle nok godt kunne ligge nogle samlemål for håndhjerner og den slags i dem. Det lyder jo helt fint, ja. men hvis jeg nu lige tager nogle mål, og så vender jeg tilbage til dig. Ja. Måske her på mandag. Altså, hvis du så... kommer ud, så vi kan kigge på det. så kan ja. jeg lave ja, min pris til det med samler med. Ja, men så kunne det være, at jeg komme forbi med bilen eller hende, ja. er det hele, så det Ja, så kan vi hurtigt måle det op, og Så kan jeg give dig en pris på det, jo. Ja. Men altså, de der monteringskasser, de var 47? Enten 47 dybe eller 30 cm. Okay. Jamen tusind tak for det. Ja. God weekend. Det vi mod. Hej, hej. Hej, hej. det det Nej, det Jeg kommer stien i uden spor, ingen skygge. Nogle siger andre mener jeg hygget. Så har jeg der Karl Smarte gymnastik mod stund. I tusen du som en lunken og stærk som et ræb Selvom du bruger frisk røv har du meget på slæb Jeg er puha-mesterens fætter, lugte mand Du får rå røv vind i ene hul for panden Der er kun to ting, der lugter af fisk Og det ene er pis Oh uh ha! -huh. Oh ha ha har lige en tre uger, gammel mig. Oh uh -huh, uh -huh, uh -huh. lige lort, har glemt at gå i bag. Oh ha ha ha, lige tre gammel mig. Oh lige lort, Hvem har glemt at gå i bag. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Det er lugter, stemning luftemperatur i top. Min Næsies vand har brugt vasketøj for at få det i krop Det er ikke en savn klub, Vi kan bare lige have svedet. Og dig, der er det, du lukker mest. ved du ikke nok. Sæde for at fylde for fem, Og der er seks, 6. Slå røg i sædet for at lugte du luft af Og dig, lader tøjet, der i læret tøj har du prøvet med et bad. Det går lidt tøjspark, men i den er det Så tag fem, Og få en kold prise. Så er vi andre kolde, op og får noget pizza. For vi er jo til for at danse med hinanden. Hvem har fyre fra fanden? Oh uh oh -huh, uh -huh, uh -huh. hvem har lige i tre uger gammel Oh ha, oh ha, oh hvem har lige lavet lort, hvem har glemt at gå i bag? Oh ha, ha, hvem lige i tre uger gammel Oh uh ha, -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. har lige lavet lort, hvem har glemt at gå i bag? År gammel med. lige lavet lort. Hvem har glemt at gå i dag lige i 3 gammel 3 gange dr.dk. Skråstreg u, skråstreg banjo. Og hvis du vil maile på den nye så er det Banyo. Det Og der kan du skrive lige på det. For eksempel at vi har nogle er vi nogle forpulet. Banyo's er lagket til enden. Det skal jeg lov for. Og øh, det er jo også lørdag, hvilket betyder, at øh, vi skal ud og kaste det w, w, w, w, w, w, w. W. lige op i. Posen. Husk, gå ind på vores hjemmeside, der vil falde, falde nyheden om, hvordan du, lige præcis dig, kan komme med til Banyos plade release, Vi kan på nuværende tidspunkt afsløre, at vi vil prøve at gå efter at komme i rekord på med verdens hurtigste pladereception. Yeah. Men det og kommer der meget mere om på vores hjemmeside. Og netop fordi, at det er verdens koldeste reception, foregår kun på én gade i en by, og ikke hele Danmark rundt. Det foregår nemlig på Nørrebrogade i København. Og der vil næsten ikke være nogen trendy mennesker andre end lige præcis dig og dine trendy venner. Og selvfølgelig alle de fede blade. Så kan vi sige, at øhm, vi er tilbage næste lørdag. 8 minutter over 6. Lige om lidt der er der det store mix inde, herinde, midt i P3. Og det betyder ja, jo, at øh, der skal bliver... skal danse skoene. Ja. Sæt sløjfen i håret. Og ellers så skal I bare lave de der 12 liter bål, I har Du ved, 15 liter viske af kirsebær og så skulle den også være i orden. Men øh, nu skal vi have nogle af de bedste mudderbrudere i Danmark. Vi skal nemlig have radiovisen, for klokken er 19.